Împărăteasa mea cea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți. Vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin, necazul meu îl știi. Deci, desleagă l precum voi ești, că nu am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele,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 Întrăit slăvitului Dumnezeu și ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O sfântă, prea curată și prea nevinovată dumnezeiască pruncă și fecioară, Maria, care te-ai născută din părinții drepți și fără prihană, spre bucuria și mântuirea în toată lumea. O, prea sfântă Fecioară, floarea firii omenești, prea frumoasă și prea înțeleaptă, care din tulpină uscată și neroditoare ai răsărit și care prin a ta naștere, întristarea prea fericiților tăi părinți și a toată lumea ai risipit -o. Nu ne lăsa pe noi, păcătoși și nevrednicii, care într un întristări și scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre. O roadă Sfințită a rugăciunii și a înfrânării, ascultă rugăciunea neputincioșilor robilor tăi și cu darul preasfintelor tale rugăciuni ajută-ne nouă și ne învață a ne ruga lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire și fără de formă. Pe tine chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijlocești pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pucăință. Pe tine, Maica Bucuriei, te rugăm, veselește cu darul Tău sufletele noastre cele mâhnite și cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii, mijlocește-le la preabunul Dumnezeu pentru luminarea minților și a inimilor noastre. Tu, Raiul Cuvântător, Ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curățim de întinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la Dumnezeiescul Rai. Tu, Palatul cel însuflețit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem Palatul noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea sfântă și cu totul fără de a lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem și noi, cei neputincioși, Ierusalimul cel Ceresc pe mireasa mielului și maica celor întâi născuți. Tu, cărusă aluminii, luminii, dune pe noi la lumina bucuriei, care de-a de este strălucitoare celor treți și sfinți. Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, îmbrește-ne pe noi de acea fierbințeală a poftelor trupești și de aprinderea mâniei și a iuțimei pe tine ceea ce e starea fulgerului Dumnezeirii și raza cea strălucită a soarelui celui de gând. Te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că și noi suntem biserici ale lui Dumnezeu și să nu tristăm cu păcatele noastre Duhului Dumnezeu care locuiește în noi. Tu, Noian, al darurilor celor duhovnicești, Ajută-ne să dobândim și noi darul darului Dumnezeu în veacul de acum și în cel viitor. Tu, sălași al Duhului Sfânt, mijlocește cu darul tău la Dumnezeu, ca inimă curată să zidească noi și cu Duh drept să nu iască cele din lăuntru ale noastre. Pe tine, Maica, îndurării și amângâierii, te rugăm, cu adâncă a inimii, să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urma al vieții noastre, ca să ne ajuți și să ne munghii sufletele în vremea despărțirii de acest trup stricăcios și de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiță înțelegătoare cu aripi de aur și cu străluciri de fulgeri, te rugăm din toată inima să călătorești cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoșătoare ale văzducului și toată puterea întunericului celui de sub cer. Pe tine, ușa vieții a luminii și a bucuriei, te rugăm să ne ajuți să intrăm pe porțiile cele sfinte ale împărăției cerurilor și să ajungem cu darul prea sfintelor și prea puternicelor tale rugăciuni la lumina veseliei cele neasemânate și neapropiate. Pe tine împărăteasa cerului și a pământului, care pururea stai de-a dreapta sfintei treimi și care ai născut pe ziditorul serafimilor, și in întrecut într-o stire pe cheruvim. Te rugăm noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare și înfricoșătoare a judecății de apoi și să îmblânzești mânia cea sfântă și dreaptă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre. Amin. O fecioară preamărită, în frumusețarea prodromiților și lauda închinătorilor. Tu ai spus Sfântului Petru Atonitul că muntele Atosului l-am ales din toate părțile pământului și am hotărât să-l afi prea a fi destulată locuință monahilor și pusnicilor. Și în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcarea noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izbărător al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credințe. Tu, care împletești cu un după vrednicie celor ce te laudă și dăruiești cererile tuturor celor ce te cinstezi după cuvință, din negura patimilor mântuiește-ne, curățind necurăția noastră. Neadormita noastră păzitoare care de grabă îi întâmpin pe cei ce te cheamă, data robilor tăi chipul feței tale cel cinstit și cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulțumind și cu mulțumire și cu dragoste și cu credință, închinându-i-ne. arată milele tale născătoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor tăi. Depărtează de la noi norul patimilor și al ispitelor. Izbăvește-ne de toată vătămarea trupească și sufletească și fii mijlocitoare a mântuirii noastre. Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină tipului tău nefăcută de mână omenească ca să cinstească în fricoșatele minuni, semnele mai presus de fire, ale tale. O pavăzătare a clerului bisericesc și sprijin al celor din cinul monahicesc, miluiește și mântuiește cu rugăciunile tale pe și arhierei, preoți și diaconi, pe toți monahii și pe tot poporul drept credincios care ți se închină. O crotește obștea părinților prodromiți și pe toți închinătorii care aleargă la icoana Ta făcătoare de minuni. Caută spre noi cu milostivirea Ta și cu rugăciunea Ta învrednicește pe toți creștinii să viețuiască cu Hristos și în locașurile cere să se desfăteze. Cercetează-ne, că iubitoare de fii, pe noi, robi cu darul Tău și dăruiește celor neputincioși măduire și sănătate de liniște celor înviforați și mântuire tuturor în vecii vecilor. Amin. A tot bună stăpână, Sfântă Maica a lui Dumnezeu Pantanasa, împărăteasa a toate. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul sufletului meu și ca ceea ce milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv. Spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu și trupul meu slăbit se va întări. Căci Tu ai tărie putincioasă și cuvântul Tău este plin de putere, împărăteasa a toate. Adun biruința, roagă pentru mine, ca să măresc numele Tău cel minunat totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O preacurată Maică a Lui Dumnezeu, a toate, au suspinurile noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale, celei făcătoare de minuni. întoarce privirea spre copiii tăi bolnavi de bol netămăduite, care cad cu credință înaintea sfintei tale icoane. Și precum pasărea și acoperă cuibul de pui cu aripile, așa acoperă-ne și tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc, în care nădejdea se subțiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică, aici, unde grijile amare ne copleșesc, dă nerăbdare și odihnă, unde chinul și desnădejdea se cuibăresc în suflet, fără să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. mângui ei pe cei fricoși, întărește pe cei slabi, varsă blândețe și lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, a tot milostivă stăpână, binecuvintează mințile și inimile doctorilor ca să fie instrumente a tot puternicului doctor Iisus Hristos Mântuitorul. Ne rugăm înainte icoanei tale ca puterea Ta să trăiască în noi, Stăpână și Doamnă. Întinde mâinile Tale pline de vindecări, bucuria celor întristați, mângâierea celor îndurerați, ca de grab primind ajutorul Tău, cel minunat, să lăudăm treimea cea de viață făcătoare și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. o prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Stăpână, ceea ce ești mai înaltă și mai presus decât Îngerii și Arhanghelii, și mai cinstită decât toată făptură, mirarea cea mare a Îngerilor, propovăduirea prorocilor, podoaba cea aleasă a Arhanghelilor, întărirea cea tare a Mucenicilor, lauda cea preamărită a Apostolilor, Povățuitoarea cea a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioarelor, veselia cea lină a maicilor, înțelepciunea și învățătura pruncilor, cârmuitoarea săracilor și a văduvelor, îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor bolnavi, izbăvire celor robiți, liniștea celor de pe mare. Liman bun celor înviforați, povățuitoarea neostenită celor rătăciți, Mergere ușoară celor călători, O bună celor osteniți, Acoperămân și scăpare celor asupriți, Nădejde celor fără de nădejde, Ajutătoarea celor lipsiți, Celor săraci bogăție neîmpuținată, Celor întristați de apururea mângâierei, Celor pe care nu iubește nimeni, iubire cu smerenie, celor păcătoși, mântuire către Dumnezeu, tuturor creștinilor, ofrutitoare tare, ajutătoare nebiruită și folositoare. Prin tine cel nevăzut s-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție, noi robităi, Doamna noastră. O, prea milostivă, a luminii cele înțelegătoare și prea mărită, care ai născut pe împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață tuturor, ceea ce slăvită de cetele cerești, minte, îngerească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții. Împărăteasa împăraților, stăpâna tuturor făpturilor, Fecioară încubințată de Dumnezeu, mireasă, nestricată, Palat al prasmântului Duh, Tron de foc al Împăratului Celui Nevăzut, Chivo Ceresc, purtător al Cuvântului Lui Dumnezeu, Căruța cea închipul focului, Odihna Dumnezeului Celui Viu, Zămislirea negreita a trupului Lui Hristos, Cuibul Lui Ceresc, Turtureaua cea cu bună glăsuire, porumbița cea prea bună, lină și fără de răutată. Maică iubitoare de fii, adâncul milelor, picătura care risipești mânia lui Dumnezeu, adâncimea cea nemăsurată, taina cea negreită, minunea cea neștiută, minune nespusă. Biserica nefăcută de mâna omenească a însuși împăratului tuturor veacurilor, tămâia acea cu bun miros, beșmâncistit, porfiră de Dumnezeu sută rai sufletesc, odrați la pomului celui de viață purtător. floarea cea prea frumoasă care a înflorit nouă veselia cerească, strugurele mântuirii noastre, paharul împăratului ceresc, pentru care s-a adres de la Duhul Sfânt vinul Harului Celui Nempuținat, solitoarea legii, începătura credinței celei adevărate a Lui Hristos, turnul cel neclintit, pierirea ereticilor, sabia muniei Lui Dumnezeu împotriva tuturor celor nelegiuiți, îngrozire diavolilor, biruința în războaie, Păzitoarea adevărată tuturor creștinilor și lumii încredințată mântuire. O întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și arată milata poporului drept credincios. Roagă pe Fiul Tău să ne izbăvească de tuturor. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești. Și tot poporul cel bine credincios, care scapă la tine și cheamă numele Tău, cel Sfânt, de toate năpastele, de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, de toate durerile și tot necazurile ca să nu fie împuținați robităi nici cu rând, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a Lui Dumnezeu, ce îi păzește și îi mutuiește cu Mila Ta, Doamnă, ceea ce te pentru noi și pentru buna întocmire a văzutului, spre vremea aducătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă, izbăvește Ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână, prea milostivă, născătoare de Dumnezeu, prea pe cei ce sunt în primejdie. Aduți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspinarea lor, ci ne înnoiește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mulțumire, aflându-te pe tine ajutătoare. Milostivește-te, Doamnă prea spre ajutorul poporului celui binecredincios. Nădejdea noastră adună pe cele risipite, pe cei rătăciți pe cale povățuiești, pe cei căzuți de la dreapta credință, iarăși la credință întoarce pe cei bătrâni sprijinește, pe cei tineri îi învață pe prunci hrănește și preamărește pe cei ce te preamăresc, dar mai ales păzește sfântă biserica fiului tău și oferește pentru lungime de zile. O milostivă și preandurată, împărăteasa cerului și a pământului, născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, miluiește cu mijlocirea ta poporul drept credincios și toată Drept creștină creștinătate. Băzește-o sub acoperământul milei tale, apără-o pe ea cu cinstitul tău acoperământ și roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe care mai presus de fire la ai întrupat, să ne încingă pe noi cu puterea de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă împotriva noastră. Caută spre noi toți cu folosința ta cea prea milostivă. Ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre căutarea mântuirii. Milostivă fi nouă aici, iar la înfricoșătoarea judecată pe Fiul Tău pentru noi roagă -l. Pe cei care s-au mutat într-o dreapta credință din această viață în cea veșnică, împreună cu Îngerii, cu Arhanghelii și cu toți Sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului Tău și Dumnezeu, și prin rugăciunea Ta învrednicește pe toți ortodoxi și creștini să viețuiască cu Hristos și cu bucurie în locașurile îngerești să se desfăteze. Că Tu ești, Doamnă, slava celor cerești și ajutătoarea pământenilor. Tu ești nădejdea și folositoarea tuturor celor ce aleargă la Tine și cer ajutorul Tău cel Sfânt. Tu ești rugătoarea cea fierbinte către Fiul Tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului și cu ata mișlocire mijlocire îndrăznim să ne apropiem de Sfântul Altar, de Harul Preasfintelor și de Viață Făcătoarelor Taine, deși suntem nevrednici. Pentru aceea, și pe icoană, văzând chipul Tău, Cel întru tot cinstit, și pe Cel atoțiitor cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu milință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică îl sărutăm. Așteptăm, Doamnă, prin Sfintele, și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni să ajungem la cele cerești ale vieții, celei fără de sfârșit, și să stăm fără de rușine, în ziua judecății, de-a dreapta Fiului Tău și Dumnezeului nostru, slăvindu-L pe El împreună cu Cel fără de început al Lui, Părinte, și cu prea sfântul, și bunul și de viață făcătorul lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O stăpână mea, Maica Cuvântului și preacurată Fecioară, cu lumina rugăciunii tale curățește mintea mea de toată cugetarea cea deșartă și strălucește-mi raza înțelepciunii, ca să te măresc pe tine cu laude, punând înaintea ta toată nădejdea mea de mântuire. Din ținuturi îndepărtate, ai trimis icoana ta, siriacă și ai binevoit să te adăpostești în Sfânta Mănăstire a Ghigiu, unde, prin izvorul din apropiere nevintă măduiri, ca niște curgeri neîncetate spre bucuria celor ce au trebuință de al tău ajutor, Nu ne lăsa lipsiți de mișlocirea Ta, ci văzând dorința noastră de îndreptare, treci cu vederea greșelile noastre cele multe și grele. Neosândiți, păzește-ne la judecata Fiului Tău și izbăvește-ne de focul cel veșnic. Preasfântă Fecioară, Tu ai adus umilință în sufletul Episcopului Vasile, care a vărsat lacrimi de pocăință pentru țara sa. Fă ca și inimile noastre cuprinse de evlavie pentru tine, să-ți aducă rugăciune smerită, iar sufletele noastre să cunoască pocăința cea curățitoare de păcate. Oprește-ne de la tot felul de patimi, iar în vremea ispitelor ocrotește-ne cu Sfântul Tău acoperământ, și luminează-ne mintea să mergem pe calea mântuirii. Adu-ți aminte, Maică prea milostivă, de toți cei din nevoi și peste toți revarsă bunăvoința ta, pe cei din primești izbăvește-i și adui la limanul păcii lui Hristos. Risipește supărarea din sufletele celor întristați de apăsare necazurilor, Femeilor neroditoare, ascultă-le rugăciunea și dăruiește-le prunci, ca să fie bun credincioși ai Bisericii lui Hristos. Pe copii o i pe tineri zbăvește-i din mrejele deșertăciunilor lumești, pe bătrâni sprijinește și pe toți călăuzește la limanul pocăinței și al săvârșirii faptelor bune. Pe fecioare păzește-le în desăvârșita înțelepciune ca să-și înfrumusețeze viața cu și curăția. Fie o crotitoare a monahilor și monahiilor, care prin lucrarea virtuților se nevoiesc spre împărăția cerurilor. Pe toți întărește-ne într-o răbdare a necazurilor și a ispitilor de multe feluri, dăruindu-ne pace, liniște și biruință în lupta cea duhovnicească. Îți mulțumim cu bucurie pentru milostivirea și purtarea Ta de grijă, prin care, de multe ori, ne-am izbăvit din necazuri. Nu Ta a mișloci pentru noi binecuvântata călătorie pe calea mântuirii. Păzește-ne de toate săgețile celui potrivnic, prin mișlocirile Tale către Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău. Iar Sfânta Ta, Mănăstire Ghihiu, păzește-o, de toate uneltirile vrășmacilor, văzuți și nevăzuți, în pace, în viețuire creștinească, în slugirea aproapelui și primirea de străini cu bucurie, spre lauda Ta, preasfântă născătoare de Dumnezeu și slava preasfintei trăini, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Speranța noastră până la marginile pământului Sfântă Fecioară ca Domnului, mângâierea și bucuria noastră, nu ne păda pe noi păcătoșii, căci avem încredere în mila ta. Stinge flacăra păcătoasă și stropește inimile noastre cu pocăință. Curățe-ne mintea de gândurile păcătoase, primește oftatul sufletului și al inimii pe care ți-l oferim sfântă răscătoare de Dumnezeu, roagă te către Fiul Tău și către Dumnezeu și îndepărtează mânia Lui de la noi prin rugăciunile Tale de mamă. Întărește credința ortodoxă în noi. Pune în noi Duhul fricii de Dumnezeu, Duhul zmereniei, al răbdării și al iubirii. Vindecă rănile sufletului și ale trupului. Calmează furtuna atacurilor rele ale vrăjmașilor. Eliberează-ne de povara păcatelor noastre și nu ne părăsi până la sfârșitul vieții noastre. Dă-ne mila Ta și binecuvântarea Lui Dumnezeu cea sfântă, nouă tuturor celor care venim la Tine și ne rugăm. Și rămâi mereu cu noi, dându-ne mângâiere, ajutor și mijlocire. Să Te slăvim și să Te mărim pe Tine până la ultima noastră suflare. Amin. Oprea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești mai presus decât Heruvimii și mai cinstită decât Serafimii, pecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți. Dă-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri că afară de tine altă scăpare și ajutor nu avem. Tu singură ești mișlocitoare bucuriei noastre. Și ca Maica lui Dumnezeu și Maica Milostivirii, stând înaintea prestolului preasfintei treim, poți să ne ajuți nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ție cu credință nu este rușinat. Auzi-ne și acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale și cu lacrimi, ne rugăm Ție! Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră Într-o această vremenică viață și prin atotputernica Ta mișlocire, Nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârșită bucurie Într-o împărăție a Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Amin. Împărăteasa mea cea prea bună Nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioși și ocrotirea celor necăjiți, vezi nevoia mea și necazul meu, ajută-mă că sunt neputincios, cărănește-mă ca pe un străin. Știi nevoia mea, ușurează-mă de ea precum voiești, căci nu am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere, decât numai pe tine, o maica a Lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii, și nevrednicii, robi tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungele de la inimile noastre cele ticăloase, și de la sufletele noastre cele întinate, și de la mintea noastră cea întunecată.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 Amin